Довго стояв вервезуб на березі і дивився у слід човнам. А коли останній з них розчинився в прозорій далечині, повернувся до товаришів і сказав, «Ви, товариство, як собі хочете, а я вам скажу от що. Коли хто з вас приведе на острів жінку чи ще якогось біса в спідниці, голову одірву, Засідка Саїд Мурза повагом вибрався на вершину пагорба. Навколо нього стояло готове до бою військо, а далеко попереду розляглися неозорі дніпровські плавні. Такі неозорі, що за ними навіть Дніпра не було видно. Лише був на обрії латаття дерев. Десь там мали бути острови, на яких зачаїлися уруські козаки. Перед плавнями метушилося з півсотні невірних. Скидалося на те, що вони лише щойно уздріли перед собою таку могутню силу, і тепер з жаху не знали, що чинити. Саїд Мурза показав у злостивій пошмішці білі зуби. Зараз він помститься за всі приниження, яких зазнав два тижні тому. Тоді Саїд Мурза дивом утік з тієї колотнечі, яку влаштував йому невидимий Георг Швайка та його поплічники. По тому зо три дні збирав своїх підданців, що розповзлися по улусу зализувати рани. Ще день пішов на те, аби з'ясувати, хто з них прогавив появу у Русіві гідно покарати винних. А таких виявилося близько сотні. Тепер їхні очі вороняча розносить по всьому степу. І от сьогодні він підійшов до плавнів з п'ятьма тисячами розлютованих, як і сам Орденців. Ну, щоправда, обережні радники нашіптували, що треба звернутися по допомогу до інших мурз, Але він... Саїд Мурза відкинув ці боягузькі поради. Бо пристати на них – це зізнатися у власному безсиллі. Ні, є ще в його улусі воїни. І є ще сила, здатна розтоптати цих мерзенних болотяних гадюк, що у уруськими козаками. Вони здатні лише на те, аби кусати з-за рогу чи нападати на сонних а стати один на один з меткими ординцями, на це в них снаги не вистачить. Неподалік від Саїд Мурзи щулився Тишкевич. Одіж на ньому була пошматована. На тілі досі не зажили рубці від Канчука, яким Саїд Мурза пригостив його два тижні тому. Якось некією стежкою покотилося життя Тишкевичеве. І до своїх челядників не приб'єшся, бо ж вельможі всієї України, либонь уже знають, як він підняв дубця на свого господаря, ясновельможного пана Кобильського. І не тільки вельможі, уся Переяславщина регоче з пана. А той за голову Тишкевича заломив таку ціну, що можна купити табун добрячих коней. І ясно, як божий день, що колишні товариші такої нагоди не прогавлять. І до козаків теж не приб'єшся. Тишкевич аж зіщулився, як уявив біля себе Швайку та його друзів. Ні, козаки куди страшніші від челядників пана Кобильського. От і лишилося йому дійти згоди з татарами. Та й у них, схоже, не дуже розпанієш». Бач, відшмагав його Саїд Мурза, мов, сидорову козу. А за що? Хіба ж він, Тишкевич, винен у тому, що Швайка о котрий раз обвів на коло пальця усіх татарів і сповістив в Переяславському старості про їхній напад? Ну, Хіба є якась його провина в тому, що козаки біля вербової балки налетіли на Саїд Мурзу, мов шуліки на недолугих курчат? Помахом Канчука Саїд Мурза підкликав до себе Тишкевича і запитав. «То скільки, кажеш, у тому болоті у русів ховається?» «Сотень з п'ять чи шість, ваша величність. А може й більше, проте не набагато». Саїд Мурза скоса зверкнув на нього і видвернувся. «Якщо цей запроданець не бреше, – то його воїнам тут і робити нічого. Ну, щоправда, на ясир теж годі сподіватися. Проте не в ясирі ж справа. Головне – розтрощити, винищити невірних до ноги, щоб більше й носа не сміли висунути зі своїх смердючих плавнів. Сеїд Мурза ще раз обвів поглядом далекі очерети. Тоді, підкликав одного з тисяцьких і сказав, «Он тих, що крутяться перед плавнями, винищити до ноги, а слідом за ними тих, що на острові, полонених не брати. А поведе тебе ось цей!» Сеїд Мурза зневажливо кивнув на Тишкевича. «Коли що, йому першому стяти голову. Тисяцький прожогом злетів з пагорба і щось пронизливо вигукнув. За ним з вереском і свистом полетів його загін. Козаки, що безладно метушилися біля плавнів, зупинилися, мов би не знали, що їм робити. І лише тоді, коли татари опинилися від них на відстані доброго польоту стріли, розвернули своїх коней і, замахавши нагаями, подалися у глиб плавнів що може бути приємніше для серця, ніж спина нажаханого супротивника. Пустив тисяцький свого коня у чвал, свиснув, не цілячись випустив стрілу, бо ще рано. Дорога в'юнилася між шелюгою, що ставала дедалі вища і густіша. З'явилися перші водяні плеса. Козаки то щезали за закрутом дороги, то знову вигулькували перед татарські очі. І щораз ближче. Не тільки у Тисяцького в радісному збудженні закалатало серце. Його почали обганяти інші воїни, ще молодші, ще затятіші. А козаки? Ось вони, майже поруч. Можна арканом дістати, можна шаблою стяти голову з плечей. А козаки прогримкотіли вузенькою кладочкою з тонкого воріння і розтанули в плавнях, наче їх і не було. Лише задній глузливо озирнувся на татар і махнув рукою.